الحمد لله رب العالمين الا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد تبارك اسمه وتعالى جده ولا اله غيره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد هنا ملانغ كتك جملة ملانغ ستين نصابة كتك كتاب قال أبي علي محمد بن شيخ الإسلام والمسلمين رحمة الله تعالى عليه بسم الله الرحمن اولاههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الايه وقوله تعالى قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا الى قوله وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الايه وقوله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الايه وقوله تعالى وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا الايه قال ابن مسعود رضي الله عنه من اراد أن ينظر الى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا إلى قوله وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الايه وان معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رذيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله عالم قال فان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله افلا ابشر الناس قال لا تبشرهم فيتكل اخراجه في الصحيحين ام ان انظر محمد بن لبد الحاب aliposema bismillahirrahmani rahimi Ufunguzi. amefungulia kwa basmala na maana ya basmala ni naanza. kwa jina ya Allah subhanahu wa ta'ala mwingi wa mwingi wa kurehemu na amefanya vile bil bilkitab alaziz kuiga kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kitukufu wakadhalika ta'assiyan bin nabi sallallahu alayhi wasallam kun fa atumtuu messallallahu alayhi wasallam katika rasail alizokuwa akiziandika katika kulingania akianza kwa bismillahir rahmani arrahim na hutumika bismillahir rahmani rahim mwanzo wa kila jambo kwa ajili ya kutaka baraka katika jambo hilo na kwa ajili ya kutaka msaada wa Allah Subhana wa Ta'ala ili jambo hilo litimie kwa mekuja katika Riwayati ambayo kuwa ina maana sahihi kullu amrin dhi balin la yubda fihi bi bismillahir rahmanir rahim fahuwa akta kila jambo lenye kupawa umuhimu ambalokuwa halitoanzwa na jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala bismillahir rahim basi halitokuwa na baraka litakuwa na upungufu ni hadithi ambayo kuwa ina udhaifu ndani yake walakin ina maana sahihi na Sheikh رحمه الله عليه amehitaji Pasina kutaja mengineo alhamdulillah na mengineo kwa kuwa bismillah yatosheleza kuwa ni sifa na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ni sana na dhikri kwa Allah Subhana wa ta'ala katika hali yenye kutosheleza ndiposa akani ni mwenye kuhitaji bismillahirrahmani rahim peke yake Pasina kutaja mengine alhamdulillah na mengineo kisha akataja unwani ya kwanza ya kitabu chake kitabu tauhid Aladhi huwa haqqullahi ala al-abid akasema kitabu tauhid na chini yake akataja jumla ya dalil za tauhid nazo ni dalili sita alizozitaja ayat na hadith qawl kitabu tauhid kitabu katika nukare ya kiarabu yazungukia maana ya aljamu hi kalima kitab yazungukia maana ya jamu kukusanyika kwa kitu au vitu hapa kitab ni mkusanyiko wa yanayofungamana na tauhid asema asy-syekh ibn Muhammad ibn Qasim Quran ajili rahmatullahi aaihi katika hashatu kitabu tauhid. Mana ya kitabu tauhid ahaha maktuubu njami unukhasoo isi tohid wa kihi yaniani hii ni maandishi ma -mandi, yenye yani, kusanya yanayofungamana na tauhid na hakki zake wakammilaati na vyenye kuikamilisha Wama ينافيه من الشرك الاكبر na kadhalika yanayopingamana pingamana na tauhid ushirikina mkubwa au kama lahu. au kupingana na tauhid na kukanusha ukamilifu wake alwajib min ash-shirk al-asghar na uni ushirikina mdogo. au ilbida ilkadi hafi fi tauhid au uzushi wenye kuharibu tauhid aw al-ma'asi al au lil-tauhid aw ni wenye kupunguza tauhid kamili wa bayani al-wasaili wal-dara'i al ila shirk na kubainisha vyenye kupelekea katika ushirikina wal minhum na vye nyokurubia kumkurubisha mtu katika ushirikina Bilbarahini barahin alqati'a min wa sunna wa aqwali salafi al umma yote haya yatajwa kwa kutumia dalili zilizo wazi kutokamana na Qur'an na sunna na maneno ya salafu salih ridwanullahi alayhim hindo maana kitabu tauhid yani maandishi, maandishi Wenye kukusanya mambo ambokuwa yanafungamana tawheed kama lilivyoelezea mwalimuoni abrahman alqasim rahmatullahi alayhi Na kalima tawheed maana yake katika lugha ya kiarabu yatokamana na wahada yuwahidu tawhidan yani kufanya kitu kuwa ni kimoja ni ya wahada amefanya kitu kuwa kimoja hi ndo maana yake katika lugha ya kiarabu ama maksudi yake katika sheria au ufahamu wake katika sheria ni kama vile alivyotaja mwanachuoni ibn Uthaymin rahimatullah alayhi katika kitabu chake al-Qawl al-Mufid ala kitabu at-Tawhid al asyema alayhi huwa ifradullah ta'ala bima yahtassu bihi min ar-Rububiyyah walasmai wasifatu nihii taarifa ambokuwa ni nzuri katika kuarifisha kalima at-tauhid huwa ifradullah ta'ala ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala bima yaktasibu bihi Kumpwekesha kwa yale ambayo kwa ni Allah subhanahu wa ta'ala min ar-rububiyyah kumpekesha katika ar mambo ambayo kuwa anayafanya Allah subhanahu wa ta'ala ulezi wake wa wlimwingu na aluluhia na kumpwekesha katika haki ya kuabudiwa walasmaa wa sifati na kumpwekesha katika majina yake matukufu na sifa zake ambazo Ni nzuri nzuri hii ndo maana ya tauhid katika sharia tukiona Hii taarifa ya mwanachoni ibn thaimin rahmatullahi alayhi imegawanyika katika vigawanyo vitatu na hivyo hivyo wanachuoni wameigawa tawhid katika viganyo hivi vitatu kumpekesha Allah subhana wa ta'ala katika ulezi wake mambo ambayo kwa Allah subhana wa ta'ala kisha katika majina na sifa zake hakuna ambekuwa shirikiana naye katika hayo wakadhalika katika haki ya kuabudiwa kwani hakuna ambekuwa stahiki kuabudiwa pamoja naye Allah subhanahu wa ta'ala kisha asema ibn timin rahimatullahi alayhi وكذلك مات هذه في قوله تعالى ان زيكسيكانا تتتو هذي ketika قوله الله سبحانه وتعالى في سوره مريم ايه 656 65 اسمع الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر للعبادته هل تعلم له سميه نيه Aw rabu samawati wal ardi muumba wa mbingu na ardhi wama bainahuma na vyote li vilivyomo au vilivyoko baina ya mbingu na ardhi Allah subhana ta'ala ndiye muumba na mlezi wake fa'budhu basi muabudu yeye au mwabudu yeye peke yake wastawbir li ibadati na ishia katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala subiri daiman katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ahal ta'lamu ta lahu samiyyan je kulai ambako wajua alingana naye Allah subhanahu wa ta'ala samiyyan musamiyan au mumathilan na mushabihan ambaye ashabihiana na Allah subhanahu wa ta'ala hi aya ndiye yake kuna kumpokeesha Allah subhanahu wa ta'ala ta katika muumbaji wake na ulezi wake nayo ni katika kauli rabbus samawati wal ardi wama bainahuma ndiye mumba na mlezi wa mbingu na ardhi na vilivyomo yake. kisha faabuduhu wastabir liibadatihi ni tauhidul uluhiyah nam tauhid ambokuwa ni haki ya Allah subhana wa ta'ala katika kuabudiwa Faabuduhu, basi mwabudu yeye pekee yake wastabir liibadatihi na ishia kumwabudu yeye peke yake. Hii ni al-uluhia Kisha kauli yake, hal ta'lamu ta samiyyan Ni swala ambalokuwa ambalu la kukanusha kuwepo na analingana naye katika majina, analingana naye katika sifa. Hal ta'lamu ta lahu samiyyan je wajua yeyote ambekuwa alingana naye katika utajo na katika sifa hasha hamna ambekuwa alingana naye. Hizi ni aksamu talata za tawhid kuwa wanachuoni wameyataja wanayataja wanapozungumzia at na sio maneno kuwa Allah subhana wa ta'ala ni vigawanyo vitatu kama ilivyokuwa akida ya manasara na kama walivyofahamu wenye kupinga haki kuwa nyinyi nyambuku moja ita ahli sunna Mumemgawa Allah subhana wa ta'ala kuwa miungu mitatu kama walivyokuwa manasara si kama walivyosema manasara wala si kama walivyodai wenye kupinga haki kwa ujinga wao Vigawanyo vitatu hivi vina mafungamano si vitu ambavyokuwa vina baina yake bali ni vitu ambavyokuwa vina mafungamano Asema munachuoni Ibrahim ibn Nasir Asidi kubainisha ritibat iliyokuwa baina ya aqsam atawhid althalatha asema fattawhiduhu ta'ala bi sifati kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa za ukamilifu watafarudu bi rububiyya na kupeeka Allah subhanahu wa ta'ala kwa uumbaji na ulezi Yalzam minhu alla yastahiqa al-ibadah siwahu ya lazimu kuwa kwa kuabudiwa yote au ya lazimu kuwa astahiq ibada yote illa Allah subhana wa ta'ala kule kuwa na majina na sifa nzuri nzuri na kule kupekeka katika kuumba na kulea yani tauhidul asma kisha na tauhidul rububiyah yemlazimu mja awe ni mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na hivyo hivyo katika sehemu nyingi katika Qur'an huja utajyo Warububia ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha ikawa ni yenye kuhitimishwa na kuamrishwa na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala au huja kutajwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na majina yake mazuri kisha ikawa ni yenye kufuatilizwa na amri ya kuabudiwa Allah subhanahu wa taala. kwa hivyo ni mambo ambokuwa yana mafungamano kisha kataja aa, au kabla ya hapo kalima at-tauhid ambokuwa tumetaja katika lugha ni min wahada kutokana na wahada kufanya kimoja imekuja katika ayati nyingi katika Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala akikariri jambo hilo kwa waja zake kuwa ye mpweke wala hana mwingine pamoja naye kama ilivyokuja katika aya wa ilahukum ilahun wahidun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim katika sura bakara aya mia moja na, na, na mola wenyu mlezi wenyu ni mmoja إلهٌ واحد لا إله إلا هو همنا مولا مغيره أنيسعكوا عبدي وا إلا الرحمن الرحيم وكذلك يمكوجا في سوره النساء يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم فقط لما يسمع الله سبحانه وتعالى و أولي مي نبييك عليه السلام فآمنوا بالله ورسولي ولا تقولوا ثلاثه بس مؤمنين الله سبحانه وتعالى na mtume wake na wala kuwa ni watatu wala taqulu intahu komekeni Khairan lakum Ndiyo bora kwenyu, intahu khaira lakum Inama huwa ilahu wahid hakika yeye allah subhanahu wa taala ni mola mmoja mwenye kustahiki kuabudiwa subhanahu ayakun lahu walad Ametakasika na kuwa na mwana Wakadhalika imekuja قول قولي الله سبحانه وتعالى ketika سوره الرعد قل من رب السماوات والأرض قل لله فكان يقسم ام جعلوا لله شركا خلقوا كخلقه ام وممجلي الله سبحانه وتعالى وشركا وينكوومبا كما ينويومبا الله سبحانه وتعالى فتشابه الخلق عليهم ايكاو ني ينكو فانانا في فيا الله نا فيا في ها هاو شركا وكا وانقوا فيوم بها ني فيوموا وشركنا واو pamoja na Allah Subhanahu wa Ta'ala am ja'alu lillahi shurakaa khalaqu ka khalqih fatashaba al-khalqu alayhim qulillahu khaliqu kulli shay'i wa huwa al-wahid al-qahhar sema kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndie muumo wa mwenye uwezo juu ya kila kitu na utawala juu ya kila kitu kwa hivyo kalima wahada at-tauhid ambayo kwa ni masdar ya wahada imekuja katika Qur'an maeneo Nyingi na sehemu tofauti tofauti kisha akataja ayat au adilla kuhusiana na at dalili ya kwanza qaulu llahi ta'ala wama khalaqtu ljinna walinsa illa liya'budun asema allah subhanahu wa ta'ala nawala sijawmba majini wanadam illa liya'budun illa kwaajili yakuniyabudu asema ibn abbas illa liya'budun illa li wahidun illa kwaajili ya kunipokeesha mimi peke yangu Allah Subhanahu wa taala katika hii aya ameika wazi sana kwa waja wote baina ya majini na wanadamu Kwa lugha ambayoakuwa ni nyepesi yenye kufahamika na njia amb, au uslubu ambayoakuwa haina tofauti au haina utata ndani yake katika kufahamu kwaeleza majini na wanadamu lengo la wao kuwa juu ya mgongo wa ardhi hii wama na aljinna na wala sija sijawaumba majini na wanadamu aiza mtu kuketi na ikaduru fikra zake akaona ulimwengu wa juu na ardhi hii na akajiona na kaona zama zilizopita na akafikiria kusiana na wakati ujao kisha ajiulize na mimi je kuwa kwangu hapa Ilikuwaje atapata jawabu kuwa aliumbwa kisha ajiulize kadhalika nimeumbiwa jambo gani je niwe kama Hayawani bahima Nala natembea nalala na sikuzishe vile hakika akili yake itakataa kuwa hajaumbwa awe kama mnyama shughuli na kazi ni kula na kunywa bali atakuwa ajiambia kuwa kuna lengo maaluma ambalokuwa kwa nimeleta hapa katika hii aya Allah subhana wa taala ametoa jawabu ya wazi katika hili swali ambalokuwa litajiri katika fikra ya kila mmoja bali ni jawabu la kuarudi wote ambokuwa watamshughulisha mwanadamu na lengo lingine ambalokuwa sila kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala sote ni waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala Qasim mwana chuoni Ash-Shaka Ibrahim ibn katika hii aya Allah Subhanahu wa Ta'ala kunayo kunavyo vitendo viwili kuna kitendo cha khalaka na kuna kitendo cha alibada Liyabud fa fa'ala huwa Wahuwa khalquhum ya allah subhanahu wa ta'ala amefanya kitendo cha kwanza nayo ni kuwaumba waja zake majini na wanadamu liyaf'aluhum athani ili wao na ufanye la pili nayo ni alibada wala wao sio waumba na wala ye ee si mwenye kuwabudu yeyote Wao watakiwa wao ni wenye kufanya la pili ambapo walikuwa umeumbiwa. ni kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwani ye Allah subhana wa Ta'ala ta ashafanya la kwanza na akawafanyia wepesi katika kumwabudu ye Allah subhana wa Ta'ala. <clears throat> Hii ni dalili ya kwanza kuhusiana na at Kumpakesha kumpekesha au kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala na katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala ame bainisha kuwa ameomba waja zake majini na wanadamu kwa ajili ya kumpekesha tauhid kisha kataja dalili ya pili kwa kaulu ta'ala wa ta laqad ba'athna fi kulli ummati rasula an Allaha wa yatajanabu hakika bila ya shaka Tumetuma katika kila umma ya watu rasulan mjumbe katika kila taifa ya watu ametumwa mjumbe kwa ujumbe gani anibudullah الله jitanibutawagut wa jitanibu muabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wadibushe na atawagut tawagut asemu mwanachuoni mayri rahmatullahi alayhi atawagut ma tajawaza bihi alabdu haddahu mim maabudin au matbu'in au muta'a nikila ambayekuwa mja atavuka mipaka na kum na kumwadhimisha awe ni maabud mwenye kuabudiwa sanamu malaika a, mitume au mengineo yeyote ambayekuwa ataenziwa na kadhimishwa zaidi ya kiwango chake anachostahiki basi huyu ni tawhut au mtabuuin au kiongozi mwenye kufuatwa ikawa amenyenyekea wao ee. na akademisho zaidi ya ambavokuu astahiki huwa atakuwa ni toawote au mutoa au mwenye kutuiwa ni amiri au kiongozi basi huyu atakuwa ni toawote kwani kila mmoja amewekewa mipaka yake anakoishia lakini sheitani Akani ni mwenye kuwapambia waja akawa ni mwenye kuadhimisha vitu visivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala na watawala wao na viongozi wao mpaka wakawafikisha katika maratib za kuabudiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kila mjumbe kila mtume alutumwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala katika umma alikuja kuwaonya wasiwe ni wenye kuvuka mipaka kwa viongozi wao au watawala wao au wenye kuwatii katika wakubwa wao na wala wa siyabudu kinginecho asiyakuwa Allah subhanahu wa ta'ala asema Al Sheikh Ibrahim bin Muhammad Al Qasim wahadi ayah hiya ma'ana la ilaha illa Allah hi ayah wa fi kulli ummati rasula ndio ma'ana ya la ilaha illa Allah fa innaha tadhammanat nafi wal ithbat kwani imekusanya maana ya nafyun kukanusha wal na kuthibitisha ambazo kuwa ndizo nguzo ya la ilaha illa allah la ilaha illa allah ina vigawanyo viwili nguzo mbili ruknaini Ruknu ya kukanusha vyote visivyo stahiki kuabudiwa Asokuwa allah wa na kumthibitisha allah subhana wa taala ibada peke yake hi aya Nima ana wazi kuhusiana na kalima la la ilaha illallah Kwani kaul a'budullah Aiyo ani budullah iliwaja ujumbe uliokuja waje wa mwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye kuna ithbatul ibada lillah Kumthbitishia Allah subhanahu wa ta'ala ibada yeye peke yake na katika kauli yake wajtan butuwut Njeepusheni na wajiepushena atawut wenye kuvukiwa kufu, mpaka katika kuadhimishwa kunayo nafyun kukataza wasiwe ni wenye kunyenyekewa na kuadhimishwa wasokuwa Allah subhana wa ta'ala nayo ndio sehemu ya kwanza ya kalima tauhid la ilaha Kwa hivyo hii aya ni tafsiri ya kalima la ilaha illallah na hii aya yabainisha kuwa mitume walikuja ili وكاريري نكووفونزا وaja معنى التوحيد كيشا كتاجا الدليل الثالث قوله الله سبحانه وتعالى وقد ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا الايات ketika سوره الاسراء وقد ربك معنى يقاض يعني امرنا ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na inakuja bimaana aujaba amewajibisha Allah subhanahu wa ta'ala wa rabbuka na imetumika kalima qada na inachokusudiwa ni alqada ash-shar'iyy dini ni qada ambokuo ni kisheria ya kidini si q al-kauni naam qani ni aina mbili qada kaunia kaba kusiana na kaun mambo ambokuo ajiri katika ulimwengu kama vile kushuka kwa mvua au kubadiliko kwa usiku na mchana kuchomoza kwa jua na mengineo hayaitwa mambo ambokuo Allah subhana wa ta ta'ala ameyapitisha kaunan katika hii kaun kisha kuna kaba sharia mambo ambokuo Allah subhana wa ta ta'ala amepitisha yanayofungamana na sheria mamrisho na makatazo Nayo ni kuabudiwa Allah subhanu wa Ta'ala. Hapa qada Allah Subhanahu wa Ta'ala ta ameamrisha amri ya kisheria. Alla ta'budu illa iyahu. Nayo ni abudu yeyote illa iyahu Ilaa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yake. yake. hii aya imekuja au mafungamano yake na tauhid ni kuwa imekuwa ni amri hapa imekuja kuwa ni maamrisho alioamrisha Allah Subhanahu wa taala awe ni mwenye kufanyiwa awe ni mwenye kupukeshwa na kuabudiwa yeye peke yake wabilu walidain ihsana na kadhalika ameamrisha wazazi wawili Wawe ni wenye kutendewa wema kisha dalili ya nne husiana na tauhid Kaulu yake Allah subhanahu wa ta'ala wa abudullaha tushriku bihi shay'an alaya na mabudu Allah subhanahu wa ta'ala nyote wala tushriku bihi shay'an na wala msimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na chochote na aya hii imekariri katika Qur'an kwa na uslub tofauti tofauti waamrishu waja wote wawe ni wenye kumwabudu Allah. Na hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika aya amejitaja kwa jina lake la utukufu. Wa'budu Allah. Na mumwabudu ni Allah. Nayo ni jina yake Allah Subhanahu wa Ta'ala jina tukufu. Wala tushrikuu bihi shay'an. Kisha akawa ni mwenye kukataza. Makatazo. Naam kwa waja wote wasiwe ni wenye kumshirikisha nam na yote katika nini katika ibada kwa kuwa aya imeanza bil ibada imefunguliwa kwa ibada wa abdullah kwa hivyo kalima wala tusyriku yani la tusyriku msimshirikishe shiriki, allah subhanahu wa taala katika ibada bi shay'an kisha akawa ni mwenye kuhitimisha na kalima shay'an ambayo kwa ni yenye kukusanya kila kitu kisaabudiwe chochote asiyekuwa allah subhanahu wa taala اسمها الشيخ عبد الرحمن وقرن الأمر بالعباده الله سبحانه وتعالى ام يفงمانشا مامريشه yake na ibada allati faradaha ام بين مامريشه ibada allati faradisha بالنهي عن الشرك pamoja na ushirikina au kushirikishwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ushirikina mbokuu الذي harramahu mbokuu miharamisha Allah amefungamanisha baina ya mamrishwa kwa kuabudiwa na makatazo ya kushirikishwa na kinginecho asema Fadalla Ta'ala anajtinaba shirka shartun fi sihhati alibada ni dalili kuwa kujiepusha na ushirikina ni sharti ya kusihi kwa ibada aliamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ila ambaye atamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala na ilhali bado afanya mambo ambayo ni ni ushirikina ushirikina mkubwa au ushirikina mdogo basi huyu haja muabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala kama jinsi alivyoamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala amefungamanaisha baina ya amri ya kuabudiwa ye eh, na makatazo ya kushirikishwa pamoja naye yaonyesha kuwa ushirikina utakapotukia katika sola la ibada kuwa anastahiki Allah subhanahu wa ta'ala basi hapo hajaabudiwa kama ambavyokuwa ameamrisha kwani kujepusha na ushirikiana katika masharti ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na ashirku kama alivyoelezea wanachuoni ni taswiyat ghayrillahi billah Fima huwa min khasa'isillah kusawazisha baina ya Allah na siyo Allah katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala nayo ni ibada hii ni ushirikina mtu aka sawa Allah subhanahu wa ta'ala na mwingineo katika wajazaki Allah subhanahu wa ta'ala na hii ni dhulma kwani Allah subhanahu wa ta'ala ni muumba na vilivyo vyote ni viumbe vyake ya Allah subhanahu wa ta'ala ta ndiye mfalme na vilivyosalia ni katika milki yake e Allah subhana wa ta'ala. E Allah subhana wa ta'ala ni mkamilifu na vilivyobakia ni pungufu katika viumbe vyake Allah subhana wa ta'ala. Huku ni kulinganisha baina ya alokuwa kamili na visivyokuwa kamili. Hii ni udhalimu wa juu, wahali ya juu. Kisha akataja dalili ya tano kaulullah tabarak wa ta'ala قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا جوني او سماه امت مه صلى الله عليه وسلم قوا تعالوا اي انجوني اتلوا ما حرم ربكم اتلوا يعني اخبركم ني وسمليه ما حرم ربكم عليكم يلي ام amewaharamishieni njooni niwaeleze kuhusiana na mambo ambayo Mola wenyu amewaharamishia Naoni ni alaa bihi shay'a msiwe ni wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote alayat katika hii aya qala ibn mas'ud radiyallahu anhu asema uh, ataja kauli ya ibn mas'ud Allahu anhu من اراد ان يذرا الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه ام باي اتاكواونا او قلتزما وصيه وامتعه صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه امكوا انايو خاتم يا متعه صلى الله قوله تعالى بسنا ايسوم قوله الله سبحانه وتعالى Qulta ala wa atlu ma harrama rabbukum alaykum ila qouli wa anna hadha sirati mustaqimun fattabi'u Azu hizi ayat tatu ambazo kwa ziko katika surati al-An'am aya ya 151 mpaka 153 ambaye atakujua au kusoma na kujua wasia wa Mtume صلى الله عليه وسلم ambokuwa inayo uh, chapa yake mtume صلى الله عليه basi na azisome hizi ayat asema ibn mas'udin ambaye atakutizama wasi ya mtume صلى الله wa عليه وسلم ni kalima a, ni amr almuakkadul muqarrar kama ilivyokuwa ufahamu wake katika kiarabu wasia al'amru almuakkad almuqarrar ni amri ambul kuwa imekokotezwa na ikawa ikawaniye kusisitizwa jambo ambalo likuwa limekokotezwa na kusisitizwa kwa yule ambekuwa anawaaga wenzake yaitwa wasia wasmiyat wasiyatul mayyit wasia lkanehu yaahadaha liman ba'dahu liatamassaku biha na Wasia kwa mwenye kufa au maiti mwenye kuwaga dunia yaitwa maneno yake ya mwisho kwa watakao bakia nyuma yake imeitwa wasia kwa kuwa ni mambo kuwa anawachukulia ahadi wawe ni wenye kushikamana nayo ikaitwa wasia kwa kuwa ameisisitiza na kukokoteza wawe ni wenye kuyazingatia na kuya tumia au kuyatendea kazi hii huitwa wasia Hapa ndipo ibn mas'ud radhiallahu anhu Asema ambaye ataka kuona wasia maneno yake mtume salalahu alayemwisho ambokuwa amekokoteza na amesisitizia juu ya umma hii allati alaiha khatamuhu kalima imesomwa khatamuhu na imedhibitiwa kadhalika khatimuhu ambayo inayo khatamu yake mtume sallallahu alayhi khatam ambao imepigiwa muhuri wa kimtume sallallahu alayhi wasallam au khatimuhu yani maneno ambayo kwa aliyasema mwisho wa uhai wake ambaye kujua, maneno ambayo inayo muhuri wa mtume au maneno yake ya mwisho ambokuwa ametusia, basi nasome hizi ayati Hii khabari ibn mas'ud radhiyallahu anhu alisema, ilipokuwa katika uhai wa mtume swalla sallama au mwisho wa uhai wa mtume swalla sallama mtume swalla sallama kama ilivyokuja katika uh, hadithi sahih aliitisha aletewe karatasi awe ni mwenye kuandikia umma wasia ambokuwa wa ni mwenye kushikamana nayo. mtume swalla sallama aliitisha karatasi ili awe ni mwenye kuandikia umma Uh, wasia, wao ni wenye kushikamana nayo. katika hali hiyo na alikuwa katika hali ya ugonjwa na kuzidiwa ikawa watu wanazozana kuwa mtume swalla salam amezidishwa mtampaje kalamu aiyo na uh, karatasi hayo ni mwenye kuzungumza amezidiwa na wengine wakishinikiza na iletwe mpaka mtume sallallahu alayhi akawa ni mwenye kukasirika akasema ukhruju anni ondokeni naam niacheni akawa ni mwenye kukasirika maana watu sauti zao zikawa nzenye kupanda juu aliitisha ituni bikitabin aktubu lakum fihi shay'an la tadillu bali leteni kitu kalamu na karatasi au kitu vitu vya kuandikia ili ni muandikieni kitu ambacho kuwa la tabillu badi hamtukua ni wenye kupotea baada yangu mtakaposhikamana nayo hi ndo maana ya wasia allati alaiha khatimuhu maneno yake mtu, yaki mtume yakimtumwe maneno yake ya mwisho alipokuwa aki akiaga hii dunia sauti za watu zikawa nzenye kupanda Ayo watu wakawa ni mwenye kuzuzana, kuhusiana na hali yake Mtume صلى الله عليه وسلم mpaka akawambia "Ukhruju anni, ondokeni." Naam, akawa ni mwenye kukasirika. Katika hilo Ibn Abbas radhiallahu anhu akawa ni mwenye kusikitika. Akisema "Inna razia, kula razia, ma hala bainana wa bain an yaktuba lana Rasulullah صلى الله na huzuni ulokuo mkubwa ni juu ya kilichotokea kikawa ile lenye kuzuia mtume sallallahu alayhi wasallam kutuandikia wasia hapo ndipo ibn mas'ud radhiyallahu anhu akawa ni mwenye kusema au kutamka kauli yake hii faqala ibn mas'ud radhiyallahu anhu wa zakara lahum aywa man arada an yandura ila wasiyati muhammad sallallahu alayhi wasallam allati alayha khatamuhu falyakra qawlahu ta'ala ambaye ataka kujua na kuona wasii mtume basi na asome kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika sura hizi aya tatu katika sura al, al an'am qulta ala wa atlu ma rabbukum ibn aliwaelekeza katika hii aya lijulikane kuwa ibn mas'ud radhiallahu anhu ni mmoja wa wanachuoni wakubwa wa, wa Kiswahaba ambaye alikuwa anafaka na ufahamu wa Qur'an na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali kama hii ambokuwa watu waligombana na, na wakao ni wenye kusikitika kwa nini Mtume hakuwa ni mwenye kuandika wasia ikawa yeye ashalijua hilo wasia kwani اسما لو وصى لهم بوصيه لم يوصي إلا بما وصى به الله تعالى نبي صلى الله عليه وسلم لو انجكو ni mwenye kuhusia basi hangehusia ila alichohusia na kuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala niam fasaarat wasiyat Allah ta'ala wa wasiyat rasul sallallahu alaihi wasallam bil maana ikawa wasiya wa Allah subhanahu wa ta'ala nam ndiyo itakuwa ni wasia ya mtume sallallahu alaihi wasallam yani wasia kuwa mtume alitaka kutoa itakuwa si jambo lingine ila jambo ambalo Allah subhanahu wa taala ameamrisha nayo yapatikana katika hizi ayat na hizi ayat zaitwa ayo uh, ayatul wasiya, au alwasiya wasiyya al ashar ni mambo makumi ni mambo kumi na kila aya ndani yake imehitimishwa na dalikum wasaakum bihi hayo ndio ambokuwa nawaamrisha na kuwasia na imekhitimishwa kila aya na qaul dhalikum wasaakum bihi nam hii ndo wasia ambokuwa nimeamrisha ayatu huququl ashara hizi ni ayat ambazo kwa ndani yake kuna haki kumi <clears throat> na hizi ayat Wasiya wa kwanza imeanza kuwa atawhid amri ya kupekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kwebushu, kwe, kuharamishwa uh, shirk qulta uh, uh, ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaikum ikataju ya kwanza alla tushriku bihi shay'a msimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na chochote hii ilikuwa wasia wa kwanza fadalla ana tawhid huwa aujabu alwajibat kule kutangulizwa tawhid katika hizi ya kumi na haki kumi ni dalili na ishara kuwa tawhid ndio wajibu iliyokuwa ya lazima wana shirka abamul lmuharamat. na kule kutazwa ushirikina nam kuwa jambo la kwanza ika ikaonyesha kuwa ushirikina ndiyo makatazo ambokuwa ni ya kwanza na kikubwa na ndani yake kuna tafsiri ya tauhid nayo ni anna annahu ibadatu llahi wahdahu shirk katika hi aya nam alla tushriku bi Ni litafsiri kadhalika ya tauhid kama ilivyokuwa katika dalili ya nne wa abdullah wala tushriku bihi shay'an <coughs> kisha akataja الشيخ محمد بن عبد الوهاب دليلي 6 نعمشوا كتابه التوحيد نايو لي معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كون جرى لي صلى الله عليه وسلم على حمار اسم معاذ بن جبل رضي الله عنه nilikuwa nimepanda nyuma ya mtume sallallahu alayhi wasallam juya punda yani mtume alikuwa juu ya kipando chake punda wake na nyuma yake فقال لي المتume akawa ni mwenye kuniambia ya muadh e muadh atadari ma haqullah alibad je wajua haki ya allah subhanahu wa taala juu ya kwake Allah subhanahu wa ta'ala Mtume صلى الله hili swali kuhusiana na haki za Allah na kuhusiana na haki za wajawaki haki za Allah kutoka kwa wajawaki na haki za waja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala Hapa hili ala al haki ya Allah Subhana wa ta'ala kutoka kwa waja wake. Imekuja hili swali au imekuja jambo hili kwa njia ya swala ili muadhdhi allahu anhu na wengineo waweze kuifahamu na kuidhibiti vizuri. Amemuuliza Ndiposa iwe ni yenye kudhibitiwa vizuri wa haki Allah al-ibad huwa ma yastahiqhu alayhim min ibadatihi wahdahu haki Allah subhanahu wa ta'ala kwa wajazaki ni kustahiqi kuabudiwa yeye peki yake ibada ilokuwa kuwa صحي. ibada ambayo kuwa imetakasika na ushirikina ibada ambayo kuwa yafikiana na amrisho na makatazo yake Allah subhanahu wa taala ambako kulingana na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala hii ndio ya Allah subhanahu wa ta'ala kutoka kwa wajazake ama haki ya ibad alallah haki ya waja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala قال شيخ الاسلام اسما من هو شوني ابن تيميه Allah الله عليه amejiandikia hii haki wala hakuna ambekuwa anamlazimisha Allah subhanahu wa ta'ala jambo kama ilivyokuwa katika aya kataba ala nafsihi rahma amejiwajibishia kwa nafsi yake rahma kuwa atawarehemu wajazake wa aujiba ala nafsihi al-haq na amewajibisha juu ya nafsi yake al na wala hakuna yeyote ambekuwa ameumwajibishia Allah subhanahu wa ta'ala kama vile anavyosema Sheikh Uthman kaunu almuti yuastahiq aljazaa huwa istihqaq in'am wa fadl hawa waja wa kustahiqi jazaa na malipo ni istihqaq istihqaq in'am wa fadl ni kustahiqi nam ambapo kuna fadla kutoka ku Allah subhanahu wa ta'ala na wala siyo sio wajib bali ni fadhila na neema kutoka kwa Allah subhana wa Ta'ala huwa istihqaqu mukabil wala sio kustahiki kwa mukabala wa ibada ambokuwa wamekuwa kiafanya kama vile baina ya waja makhluq ala makhluq kwa uyememfanyia kazi Mwenzake basi astahiki kupewa mshahara wake la kwa Allah subhana wa Ta'ala sivyo kwani la, atakuwa ni mwenye kulipa kwa matendo yao nam na wala sio kwa yake basi matendo yao haitoshelezi ku kulipia haki ya Allah subhanahu wa ta'ala nipose nkuje katika hadith sahih uh, lan yadkhula ahadun aljanna bi'amali hatu ingia yote peponi kwa matendo yake illa kurahma ya allah subhanahu wa ta'ala illa ni rahma ya allah subhanahu wa ta'ala muqaddir dillahu annahu albulizwa maswala hay mawili qultu allah wa rasuluhu alam akasema kwa allah na mjimbe wake ndio nye kujua haki ambayo kwa nastahiki allah subhanahu wa ta'ala na haki ya waja kutoka ayya abuduuhu wala yushriku bihi shay'an haki ya allah subhana wa ta'ala kutoka kwa wajibu zake haki ambayo kwa kutoka kwa wajibu zake ayya abuduuhu ni kuwa waamwabudu yeye peke yake wala yushriku bihi shay'an na wala wasimshirikishe na chochote hapa hii haki ndiyo tauhid hii haki ambayo allah subhana wa ta'ala ni atawhid Apokesho شويه peke yake katika ibada na wala asishirikishwe na chochote wa haqu al ibadi ala allah na haqu yawaja kutoka kwa ku allah subhanahu wa ta'ala au kwa allah subhanahu wa ta'ala alla yu'adhib man la yushriku bihi shay'an ni kuwa asimwadhibu asimshirikisha allah subhanahu wa ta'ala na chochote kwani allah subhanahu wa ta'ala si dhalim wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid na allah subhanahu wa ta'ala si mwenye kudhulumu yeyote katika waja zake mdhulumu au hatumwadhibu ambekuwa hatumshirikisha Allah subhana wa ta'ala na chochote endapo atakuwa ni mwenye kumwabudu Allah subhana wa ta'ala yake sharti au ni mwenye kumwabudu Allah na wala asimshirikishe na chochote lakini endapo mja atakuwa ni mwenye kutomwabudu sokuwa Allah subhana wa ta'ala lakini pia asimwabudu Allah subhana wa ta'ala huyu anastahiki kuadhibiwa kwa kuwa haja mwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ili mje asiadhibiwe ni awe ni mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na simshirikishe na chochote endapo atamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na akamshirikisha na kinginecho basi huyo atadhibiwa na endapo hatomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote lakini pia asiwe ni mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala huyu kadhalika atakuwa ni mwenye kuadhibiwa njumbe sallallahu akambainishia haki za Allah subhanahu wa ta'ala na haki za wajenzi kisha akamwambia akasema muad ya rasulullah afala ubashiri nnas je nisiwe ni mwenye kuubashiria watu naam kuhusiana na hii bishara kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hatomwadhibu yeyote asiyemshirikisha mtume akasema qala la tubashiru hum usiwe ni mwenye kuwapa habari hizi watakuwa ni mwenye kutegemea hili na wasifanye mengine katika yani wasiwe na hima katika ibadati zinginezo wakiwa ni wenye kutuelezeka na kuwa haumshirikishi Allah subhana wa ta'ala hapa akawa ni mwenye kumwelekeza Muadh kuwa usi toe habari hizi kwani kuna nafsi ambazo kuwa zitazembea katika ibada ya Allah subhana wa ta'ala au kutafuta fadla za Allah subhana wa ta'ala katika ibada hii dalili ya sita na mwisho Kusiana na kitabu tauhid. Hii dalili sita. Asema Sheikh Abdul Rahman ibn Kasim. Khulasa yake ni kana kwamba kana al-musannifu kitabu tauhid kana kwamba Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab aliposema katika unwan kitabu tauhid alladhi huwa al-hikma fi ijadi taqalein kitabu tauhid yani kitabu cha tauhid kuwa ndiyo hikma ya kuumbwa at majini na wanadamu kufahamu huo upatikana katika kamafil ayati ula katika aya ya kwanza au dalili ya kwanza wama khalaqatul jinna wal insa illa liyabudun aliposema kitabu tauhid kisha akataja dalili ya kwanza wama khalaqatul jinna wal kana kwamba kupekesho Allah subhanahu wa ta'ala ilikuwa ndiyo sababu ya kuumbwa majini na wanadamu kisha akasema waladi walhikma fi irsali rusul kama fi alayatithania na alipotaja aya ya pili wa baathna fi kulli ummatir rusula kana kwamba asema kuwa kule kutumwa mitume hikma yake ni kuja kuifunza hitohid na kui Ineza habari zake kwa haja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ambokuwa ameomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kama ilivyokuwa katika aya pili kama fil al ayati athania waladhi huwa aujbu alwajibat kama fil al ayati thalitha na kadhalika alipotaja aya au dalili ya tatu aliposema Allah Subhanahu wa Ta'ala wa, wa rabbuka alla ta'budu illa, illa iyahu nikuwa Alipotaja hii aya katika kitabu Tauhid ni kuwa ndio wajibu wa qad rabbuka nam ndiyo wajib wajibu ambokuwa inalazimu wajehao ambokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na akawatumia mitume Kisha Wakama fi alayat athalitha wa rabi'a alkhamis alladhi didduhu huwa shirku adhamu almuharramat alipotaja aya za Tatu na 4 na 5 aliposema allah subhanahu wa ta'ala wa abudullaha la tushriku bi shay'in na liposema ul ta'alu atlu mat harrama rabbukum alla tushriku bi shay'in alipotaja qadhiya ya ushirikina dalili kuwa ushirikina ni kinyume cha atawhid nayo ndio agmul muharramat Ndiyo muharram au haramisho lokuwa mkubwa nayo ni kinyume cha atawhid kama fil aya ya 5 ولدي هو حق الرب على العباد الذي افترضه عليهم نكذلك آيه دليل يا خامس حق يا الله سبحانه وتعالى ketika قلت اعلم ما حرم ربكم عليكم نعم وصيه حديث معاذ بن الله عنه نعم ما حق الله على العباد للدليل هو هي التوحيد هو حق wa ja wala yakbalu minhum siwahu na wallah Allah subhana wa ta'ala hatakuwa ni mwenye kukubali kutoka kwa waja kinginecho kisichokuwa tauhid kama lilivokuwa katika hadithi ya Muadhi ibn Jabal radhiyallahu anhu kwa hivyo hizi dalili sita zote ambazo kuwa amezitaja Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah alayhi ni baadhi tu za adilla ambazo kwa zafungamana na at na maelezi zaidi yatakuja katika milango ambokuwa yafuatilia kutaja fadla ya tauhid na hukuk za tauhid na mambo ambokuwa ienda kinyume na at yani ushirikina na maasi na bid'a na mengineyo wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam